V jednom malom severskom meste žili dve deti. Dievčatko sa volalo Gerda, chlapec Kai. Neboli to brada sestra, ale mali sa tak radi, ako by nimi boli. Kaj nemal nikoho a tak žil spolu s Gerdou u starej mamy, v malom prízemnom domčeku obrastenom červenými, popínavými rúžami. Keď bolo vonku pekne, Sedeli na dvoch malých detských stoličkách pod tými rúžami a hrali sa. Keď zas prišla zima, zohriali si na kachliak medený peniaštek, priložili ho na zamrznuté okno a cez okrúhlu dírku pozorovali, čo sa deje vonku. Kaj, stará mama, pozrite, pozrite na tie vločky. Miria sa, ako by sa rojili včeli. Naozaj? Naozaj ako včeli? Stará mama, myslíš, že aj tieto včeli majú svoju královnu? Majú. Samozrejme, že majú. Ako to, že ju nevidíme? No je vysoko. Tam, kde sú vločky najhustejšie. A to nikdy nezostúpi na zem? Zostúpi ale len za tmavých zimných nocí. Vtedy poletuje uličkami a každého, koho stretne, vábi do svojej ľadovej ríše. Do ľadovej ríše? A prečo to robí? Lebo nemá rada nič, čo je teplé, čo by mohlo ohroziť jej mrazivú moc. A ľudské srdce, to je tá najteplejšia vec na svete. Srdce dobrého človeka dokáže roztopiť aj ľad. Preto snehová kráľovná nenávidí ľudí. Preto sa ich usiluje zvábiť do kráľovstva snehu a ľadu. Ale jej sa to nedarí. Však nie stará mama. Ach, darí moja. Vždy sa najdu takí, čo túžia po bohatstve, sláve a pomoci. To všetko im Snehová kráľovná dá? Dá, lenže nie zadarmo. A čo za to chce? Srdce. Ale veď bez srdca stará mama, bez srdca človek nemôže žiť. Snehová kráľovná mu ho nechá, len ho premení na kus ľadu. A také srdce nechladí? Jeho nie. A koho? Ľudí, čo sú mu na blízku. Tí sa chvejú od chladu, ktorý šíri okolo seba. Nož sa mu radšej vyhnú, obídu ho. Preto každý mocný a bohatý človek je sám. Hrozne sám. Ja by som chcel byť bohatý a mocný. Ako náš mešťanosta. A chcel by si mať ľadové srdce? No, svoje srdce by som si nedal. No, lenže to nejde, chlapče. Bohatstvo a moc sa s dobrým srdcom neznesú. No, ale poď už k stolu. Upiekla som vám jablkový koláč. Kým si na ňom pochutíte, odskočím k susedke. Dobre? Dobre, stará mama. Tebe dnes chutíkaj? nechutíkaj? Chutí? Chuti. Veď ho vôbec neješ. Myslím na to, čo povedala stará mama. To vravela len tak. A čo, ak je to všetko pravda? O tých čelách? O snehovej kráľovnej. Otvor okno a uvidíš, že je to len obyčajný sneh. No, presvedč sa. Kaj! Kaj, čo je s tebou? Si celý bledy a trasieš sa. Počkaj, zatvorím oblok. Hm. Čo si... Čo si ma uvanulo? Ako by kto si na mňa dýchal. Tak chladne. Hrozne chladne. Ale Kaj... Veď to bol iba vietor. A ten smiech? Počula si ten smiech? Nie. Nepočula. Bol taký zvláštny. To sa ti iba zdalo. Nezdalo. Počul som to. Ale Kaj! Chceš sa hádať? Ja? Ja ti len hovorím, že som nejaký smiech nepočula. Pretože... pretože si hluchá. Kaj! Kaj, čo je ti? Čo by mi malo byť? Takýto si ešte nikdy nebol. Aký takýto? Taký, taký zlý. Takže ja som zlý. A ty? Ty si aká? Kaj, prosím ťa. Len plač. Aspoň budeš škaredá. No, čo sa tak dívaš? Si škaredá zlá. Zlá ako tento koláč. A idem preč, aby si vedela. Kam chceš ísť? Kaj. Kaj, zostaň. Páčia sa ti moje sa chlapče, že sa na ne tak díváš. No, sú krásne, ako by boli zo zlata Naozaj sú zlaté A čo sa na nich tak trbliece? Diamanty. Diamanty? Veď vyzerajú ako čriebky ľadu. Len chladia ako ľad. <laughs> A môžem sa ich dotknúť? Ak chceš, môžeš sa v mojich saniach aj odviesť. Naozaj? Naozaj by som sa mohol? <laughs> Poď ku mne. A uvidíš. Také to nádherné sane nemá ani náš Mešťanosta. A ten, ten má všetko na svete? Nie, všetko na svete mám iba ja. Vy, ty ste taká bohatá? Ja by som chcel byť bohatý a mocný. Stačí chcieť a môžeš byť aj ty. Kaj? Vy ma poznáte? Poznám. Ale ja. Neviem, kto ste. Preca Snehová kráľovná? Snehová. Háľovná. Zavolal si ma no Už som tu ja, ja, že som vás volal Chcel si sa stať bohatým a mocným A tak som prišiel. Ja, ja sa bojím A je mi zima. zima Zablím ťa do kožušiny z polárneho medvedia Už ti je tepliejšie. Je mi... Je mi, ako by som ležal v snehu. Ešte ťa poboskám. A už nebudeš cítiť nič. A... Vôbec nič. <tíž> sa netráp, Gerda. Kájovi to život nevráti. Ale Kaj neumrel, stará mama. On žije. Celkom iste žije. Keby to tak bolo, dievčatko, už by sa bol vrátil. Veď odtedy, ako sa strátil, ubehlo veľa času. Zimu vystriedala jar. Pomalí je tu leto. A po ňom ani chýru, ani slýchu. Vráti sa. Jeho čiapku a šál našli pri rieke za mestom. Taký sa medzi živých nevrácajú moja. Vráti sa. Gerda, kam utekáš? Gerda. Je to pravda, rieka, že si mi vzala kaja? Ak mi ho vrátiš. Dám ti svoje červené topánky, ktoré mám tak rada. Sú krásne a skoro nové. Stará mama mi ich kúpila len prednedávnom. Ale ja ti nemôžem zobrať, čo máš rada. Tak ako ti nemôžem vrátiť, čo som ti nevzala. Takže Kaj sa neutopil? Nie, A kde je potom? Prosím ťa, Rieka, povedz mi to. Ty ho chceš ísť hľadať? Ja ho už hľadám, rieka Nerob to Ale veď, kaj, kaj mi ako brat Musíš sa zmieriť s tým, že ho niek Nie, ja ho nájdem a privediem domov A čo, ak už na domov zabudol? Nemohol zabudnúť A keby aj poviem mu, že červené ruže, ktoré sa vinú okolo oblokova dverí nášho domu už rozkvitajú Vtedy si spomenie Vspomenie si na všetko. Môže byť ďaleko. Tak ďaleko, že tam nedôjdeš. Premôžem sa. Zoderieš svoje červené topánky. Pôjdem, sa Tak veľmi ho máš rada. Je mi za ním smutno. Sadni si do loďky. Odnesiem ťa k tej, ktorá vie o ňom viac ako ja. Ďakujem ti, Rieka. Ako krásne ma hojdajú tvoje vlny. Sú hravé a láskavé. Zatvárajú sa mi oči. Chce sa mi spať. Keď sa prebudíš, budeme pri riečnej starenie. Ona mi povie, kde je Kaj. Ona. Len nedovol, aby ti česala vlasy, lebo len čo sa ich dotkne hrebeňom. zabudneš, prečo si k nej prišla. Zabudneš. Zabudneš, zabudneš na Kaja i na starú, starú mamu. Zabudneš. zabudneš. Buď sa, dievčatko, otvor oči, no tak, prebuď sa. Ach, Ako dobre som spala. Prečo ma budíš? Kto si? Som riečná starena. Hľadáš ma predsa? Rieka mi povedala, že vieš kde je môj kaj? Som už stará, aby som si pamätala všetkých ľudí, ktorí prešli okolo môjho domu. Ale vedie, rieka vravila... Čo tá toho nahovorí? Povedala mi... Nemôžem ti pomôcť, dievčatko. Ale ak chceš, zostaň pri mne. Pri tebe, starenka? Bude nám spolu dobre. Uvidíš. Ale mne je dobre len s Kajom a so starou mamou. Mohla by si to skúsiť. Nemôžem, starenka. Musím nájsť Kaja. Tak... Zostaň aspoň do zajtra. Nemôžem. Naozaj nemôžem. Už dobré. Ale... Takto by si nemala ísť. Si bata. Zabudla som si vziať rebeň To nič Ja ťa učešem Ešte Stále chceš ísť Hľadať Kaja Kaja? Akého Kaja? Neviem nič o Kajovi to je dobré. Video, ko mne vieš, to ho budeš hľadať ha, ha, ha, ha. Zostaneš pri menej. Navždy. Navždy. Navždy. Môžem ťa polieť, Fialka? Urobíš mi radosť, Gerda. Ale riečná starena nerada vidí cudzích ľudí vo svojej záhrade. Od rana je prečo mne je samej smutno. Poviem ti rozprávku. Možno sa jej potešíš. Ty vieš rozprávať rozprávku, Fialka? Nie len ja. Každý kvetu vieda jakú. pán, nárci, sklínček. Aj ty, Slniečko Zaružlie? Moja rozprávka je iba taká krátka. Ak chceš počuť dlhu, choď za gladiolou. Porozprávaj mi svoju, Slniečko Zaružlie, prosím ťa. Nož dobre, počúvaj. Bol prvý jarný deň. V malom dvore sedela na stoličke stará mama, a vyhrievala sa na slniečku. V tom pribehla jej vnučka a veselo ju poboskala. V tom šťastnom bosku bolo zlato. Zlato srdca. je to rozprávka o mojej starej mame. Mm. <laughs> Slniečko záružlie. To ona se dáva na domí. Tam pod krásnymi červenými rúžami. Naozaj? Prečo v tejto záhrade nie sú rúže? Červené rúže. Už sme tu? A kde ste boli dosiál? Riečná starina nás ukryla hlboko do zeme, aby sme ti nepripomínali toho, koho hľadáš. Ja nikoho nehľadám, červené ruže. Hľadáš, Gerda. Hľadáš preca Kaja. Kaja? Ach, áno. Kaja. Neviete, milé ruže, kde je? Boli sme pod zemou. De kde sú všetci, všetci mŕtvi? Ale tvojho kaja sme tam nevideli. To znamená, že žije. Ďakujem vám, ruže. I tebe, niečo Záružlie. Všetkým vám ďakujem. Nechceš ešte chvíľu s nami zostať? Už nemôžem, Fialka. Musím ísť. si už aj v Zámodskom parku. Áno. A ani tam sa ti nepáči? Sú tam stromy, kríky, kvety, tráva. Ale nič nie je zelené. A nič nevonia. Všetko je zo samého ľadu. Až teraz je krásne. Tá krása mrazí. Ja ju mám rada. A ty ju musíš mať rád tiež, ak chceš byť mocným, bohatým. Ináč zostaneš len slabým ľudským tvorom, nepatrným človečikom, ako sú tí všetci, od ktorých si odišiel. Jeho. Jeho. ale som sa ťa zlákla. Mňa? Veď ja nikomu neublížim Gerda. Ty vieš, ako sa volám? Mm, ja viem i to, že hľadáš Kaja. Áno, hľadám. A možno by som ho už našla, ale niekoľko dní som sa zdržala u riečnej starený. Niekoľko dní? Aké bolo lístie na vrbe, keď si odchádzala z domu? Zelené. Aké je teraz? Čoté. No pozri, pozri, koľko ho už sprchlo. Ale potom je už jeseň. Neskora jeseň, milá Gerda. Nevidíš, že je všade pusto a nevľúdne? O chvíľu začne padať sneh. A ja ešte o Kajovi nič neviem. Za to ja viem. Ty? Havran, havran milý. Joj, joj, ma tak veľmi. Polámeš mi krídla. To ja, to ja len z veľkej radosti. Je mi ľúto, že ti ju musím pokaziť. Prečo by si mi ukazil? Veď si mi povedal, že vieš, kde je Kaj. Lenže tvoj Kaj. Čo je s ním? Čo sa mu stalo? Tvoj Kaj na teba zabudol. Je s princeznou. S princeznou? Za akou princeznou? S tou, čo si ho chce vziať za muža. Ale to... To nemôže byť pravda. Kaj... Kaj povedal, že keď budeme veľkí, vezme si ma za ženu. Povedal to. No, nepláč, nepláč, Zavediem ťa k nemu. Si taký dobrý havran. Povedz, poteší sa, keď ma uvidí a dozvie sa, akú dlhú cestu som kvôli nemu prešla. Neviem. Naozaj neviem. Krá, krá. Kráč po špičkách. Aby nás nikto nepočul. Jaj! Pst, to sú iba sny. Letia do princezninej izby. Mám strach, Afra. Neboj sa. Už sme tu. Zobudíš princeznú. Aká je krásna. tu je? Zavolaj stráž. Nie, prosím. Stráž ja. Ty si kto, dievčatko? Ja... Ja som Gerda. A hľadám Kaja. Kaja? Kto je to? Jeden chlapec. Stratil sa a ja ho hľadám. Hľadám ho tak dlho, že som si už zodrala aj krásne červené topánky, ktoré mi kúpila stará mama. Mm. A prečo ho hľadáš? Lebo... Lebo ho mám rada. Myslel som si, vaša jasnosť, že ste to vy. Preto som ju sem priviedol. Za to potrestáte mňa. <laughs> A prečo by sme ťa trestali, dievčatko? Za tvoju vernosť. Ťa treba odmeniť. Všakšie, princeza. Dáme ti zlatú stuhu so strieborným zvončekom. <laughs> Ale ja, ja... nepotrebujem ani stuh, ani zvonček. Nie? Chceš teda, chceš krištáľový pohár? Áno, na čo by mi bol princezná? Toma mám hrnček s matičkou. Ale my ťa, musíme niečím obdarovať. Tak, tak jej dajte koč, milá princezná. Možno, možno, sa na ňom skôr dostane k svojmu kajovi. Uh, bravo, Havren. To je múdra rada. Dievča dostane od nás koč a teba, teba menujeme za nášho radcu. Aha. Súhlasíš? Rád, Rád. <laughs> Hej, veliteľka. No? Blíži sa k nám koč. Pánsky? A kráľovskú korunku. Mm? Koľko jazdcov ho sprevádza? Ani jeden. Čože? A ešte čudné, že kone poháňa dievča. Celkom také ako tvoja dcera. No Naozaj čudné? Možno je stráž aj s pánstvom dnu v koči? Len nech je. Nás neprekabáťa. vystupovať... A hotovte si, mešce. Čo? V nik nie je? Nie, prosím. A kde je princa, princezná? Na zamku. A koč? Koč mi darovali, aby som rýchlejšie našla svojho kaja. Prosím vás, neberte mi ho... A pustíte ma, pustíte. <laughs> pustíte. <laughs> <laughs> Čo s ňou urobíme, veliteľka? Dajte ju mne, mamička. Timoč. A nebudem. Chcem ju. Ako sa voláš? Gerda. Môže utiecť a prezradiť našu skríšu. Mám nôž, dám na ňu pozor. E, ej, ja by som to nerobil, veliteľka. Ak mi ju nedáte, budem tak vrešťať, že prídete o uši. Mám začať? Nie, nie, e, radšej, radšej si ju ber. A ty ju počúvaj, lebo ináč. Ale, ale ja musím hľadať Kaja. Prosím vás, pustite ma. Ja musím. Nerú gaj. nemám to rada. A po so mnou, ukážem ti svoje zvieratá. Na tie psi si daj pozor. Ak sa pokúsiš utiecť, roztrhajú ťa. V klietkách mám holby. Je ich sto, ale najradšej mám tieto dva. Sú pekné. Môžem si niektorého vybrať? Rada by som ho pohladila. Čo je to pohľadiť? Dotknúť sa ho zľahka rukou. Takto. Tebá zda ešte nikto nikdy nepohladil. Nikto. Ani tvoja mama? Ani ona. A ty? Ty si už niekoho pohladila? Nie. Tak to urob. A koho? Koho mám pohľadiť? Hoď si tohto soba. Odkiaľ ho máš? Zátulal sa k nám odkiaľ si zo severu. Tak sme si ho nechali. No, pohľaď ho. Vôbec sa mu to nepáči. <laughs> Lebo máš v ruke nôž. Odlož ho. Ja s nožom aj spávam. Potom sa ťa tvoj so bude stále báť. Vidíš, aké má prestrašené oči. A prečo je uviazaný na takej ťažkej reťazi? Aby neutiekol. Ako každý deň pohľadíš, neúďe ti. A holubi tiež nemusí zatvárať, keď budeš k nim milá. No skúsi ich pohladiť. Hrkú, hrkú. Si dobrá dievča Gerda. Čo? Vy viete rozprávať? <laughs> Pravda, že vedia? Ako to... Že doteraz nerozprávali. Rozprávali? Len ty si im nerozumela. A prečo im teraz rozumiem? Lebo si ich pohladila. Hrkú! Viem, kde je Kaj, Gerda. Naozaj? Naozaj to vieš ho, Odpočívali sme v lese na vysokej jedli, keď sa ta diel prehnala snehová kráľovná. Kaj! Kaj sedel v jej saniach a usmieval sa na ňu. To je ten chlapec, ktorého hľadáš? Áno, to je on. Ja by som takého nehľadala. A kde je teraz holubok, aj to vieš? Hrkú, Zajste v Laponsku, v zámku snehovej kráľovnej. Už si tam niekedy bol? Každý holub by tam zahynul. Je tam večný sneh a ľad. A nevieš, ako by som sa tam dostala? Neviem, Gerda. No spýtaj sa soba. Ty vari kde je Laponsko, milý sob? Akože by som nevedel, veď som sa tam narodil a vyrastol. Len čo naši zaspia, odnesieš ju tam. Ty, ty ma pustíš na slobodu? Vráť sa, odkiaľ si prišiel. Keď tvoja mama zistí, že som pred zbieťa. Ja viem. Nemala by som radšej zostať? Už nechceš hľadať toho chlapca? Chcem, pravda, že chcem. Ale bude mi smutno, že ti kvôli mne ubližia. O to sa nestaraj. A ty sob, bež! Beš ako najrýchlejšie vieš. Ešte máme dlhú cestu pred sebou, milý Dú Dlhú, Gerda. Dlhú. Musíš vydržať 5 dní a 5 nocí. A potom už budeme v zámku Snehovej Královnej? Potom budeme pri ňom. Tak ešte vydržím. Len keby nefúkal ten mrazivý vietor, mrznú mi nohy. Ak chceš, môžeme sa vrátiť. Poznám cestu, ktorá nás privedie do kraja, kde niec snehu ani ľadu, kde nefúka vietor, kde sú údolia so sviežou zelenou trávou a nad ňou svieti veľké, žiarivé slnko. Nie! Nechcem sa vrátiť. Musím zachrániť Kaja. Preto nemysli na zelené lúky, milý sob. Bež stále tam, kde svieti polárna žiara. Prečo odbočuješ cesty? Sob, kam to ideš? To nedaleko v týchto pustých pláňach. Žije od nepamätí naša vládkyňa. Sobia mať je stará, múdrá a dobrá. Pomôže ti. Počúvaš ma? Gerda? Áno. Len sa mi chce spať. Sob. Chcem ťa poprosiť o pomoc pre toto dievča, pre malú Gerdu. Snehová kráľovna väzni jej Kaja. A ona, ona ho chce vyslobodiť. Kaj už nie je väzňom. V lade a snehu zabudol na svet ľudí. Ešte chvíľu, a Snehová kráľovna zmení posledný kúsok jeho teplého ľudského srdca na kús zmrazivého ľadu. Zabráň tomu, veľká vládkyňa. Zabrániť? Ako. Daj Gerde niečo, čím by premohla Snehovú kráľovnu. Nemôžem jej dať väčšiu moc, než má. Či nevidíš? Ako jej slúžia ľudia aj zvieratá. Ako sa s bosými nohami dostala ďaleko do sveta. Táto moc je nesmierna, lebo je to moc dobrého srdca. Si múdra, veľká vládkyňa. Všetko vieš. Nuž povedz, bude stačiť malé ľudské srdce proti moci Snehovej kráľovnej. To neviem, si výsop. Lebo zlo je neraz silnejšie, než dobro. Zľúbila si mi, Snehová kráľovná, že dnes, dnes ma urobíš takým silným, ako si ty sama. Urobím, Kaj. <laughs> S radosťou to urobím. Len musíš z týchto kúskov ľadu zložiť slová, ktoré ti výrie v hlave. Ja zatiaľ zaletím do krajov, kde práve teraz zreje vínna réva, kde dozrievajú melóny a pozlacujú sa pomarače. Všetko zničím. Zasypem ľadovcom a snehom. Spálim každý ker. Všetky stromy. A potom... Potom urobím taký moc teba. Urobím Ura Uraví! Ura, ura. Tam v predu gerda to trbě tady. To je zámok sněhové kráľovnej. Ešte kúsok a budeme pri ňom. Si už veľmi unavený, drahý sob. Podľa sa ti nohy a zamrzá ti dých. Ďalej už pôjdem sama. Nie. Nie. Odnesiem ťa až k jeho múrom. Musíš sa vrátiť, drahý sob. Lebo potom, potom by si už nemal síl. Vráť sa, prosím ťa. Nuž veľa šťastia. Gerda. Ďaleko od ľudí. Nemám čas na hlúposti. Ako to hovoríš, Kai? Veď ja... Ja som prešla s Tomky míl. A ty ma ani neprivítaš. Hrá sa s kúskami ľadu. Nehrám sa. Zložil som z nich slovo... Bohatstvo. Robíš. Prikázala mi to snehová kráľovná. Nepočúvajú a poď oteľ to preč. Preč? Kam by som šiel? Domov. K starej mame. Prečo si nemohol na ňu zabudnúť? Pamätáš sa? Po stenách nášho domčeka sa vynuli červené ruže a my, my dvaja sme sa pod nimi hrali. Neviem o nejakých ružiach. Kaj, prosím ťa, spomen si, kým nie je neskoro. Neruž ma, skladám slovo, sláva. Ale už nám neostáva veľa času. Mrznú mi ruky. Kaj, spomen si, ako tie ruže voňali. A nad nimi mali hniezdo lastovičky. Pamätáš? razím z neho vypadlo Lastoviča. Ty si ho vzal a vložil nazpäť. Kaj! Kaj, povedz niečo! Ešte musím zložiť slovo... moc. Kaj, naposledy ťa prosím. Ten chlad mi už preniká do srdca. Ešte chvíľu a sama sa zmeniť na la, ktorý držíš v rukách. A ty už nikdy neuvidíš zelenú trávu a modrú oblohu. Nikoho nepoláskaš a nikto nepoláska teba. Kaj, drahý kaj. Čo to máš v očiach? Čo je to? ta sa to ako ľát. Už si zabudol, ako vyzerajú slzy? Slzy. Ligotavé kvapky na tvojej tvári Sú slzy? Môžem sa ich dotknúť? Môžeš, Kai Ale vedne chladia Pália Neboj sa, nič sa ti nestane Cítim, že mám horúcu ruku To je dobré, Kai Do celého tela mi preniká teplo Do nuch, do prst Cítim ho v hlave Všetko, všetko vidím ináč Čo sa to so mnou deje? Nic zlé, Kai. Gerda, Gerda, si to ty? Ja... To som rád, že ťa vidím. Naozaj? Veľmi, veľmi som rád. A kde som to? V Zámku Snehovej Kráľovnej. A ty? Čo tu hľadáš ty? Prišla som si po teba. Celá sa trasíš. Je mi zima. Len mne? Prečo je to tak chladno? Prečo tu stojíme? Ja sa nemôžem pohnúť, Kaj. Nohy si od zimy ani necítim. Podaj mi ruku a opri sa mňa. Pomôžem ti. A tak Kaj s gerdou šli ruka v ruke. A ako šli, kráčala pred nimi jar. Všade kvitli kvety a zelenala sa tráva. Zvony zvonili a oni čoskoro uvideli vysoké veže svojho rodného mesta. Pošli do ulic, dobrány domčeka starej mamy, a potom raz, dva hore schodmi do izby. Všetko tam bolo na tom istom mieste ako kedysi. Hodiny tikali, tik, tak a ručičky sa krútili. Ako prechádzali nízkymi dverami, museli sa zohnúť. A vtedy zbadali, že sú už dospelými ľuďmi. Rozkvitnuté rúže nakúkali zo strechy do otvorených oblokov, pod nimi stáli dve detské stoličky. Kaj s gerdou sa na seba usmievali, chytili sa za ruky a v tej chvíli na krutú a studenú nádheru v zámku snehovej krájovnej zabudli ako nazlí sen.